Ezt megkívánja a vizsgálóbíró. Nem veszétszre semmi egyebet? Kénytelen voltam takadólag inteni. Nézzen a halott kezére. Lenéztem. A hullakörmei töredezettek és szintelenek voltak, a bőre pedig durva. Bármennyire szerettem volna is, nem értettem, hogy milyennek a jelentősége. fölnéztem ziróra. Ezek nem gentleman kezek, felett a zsiró tekintetemre, ellenkezőleg. A ruhája szerint viszont jobb körökbe tartozhatott.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 Parancsára. Miért nincs még itt, Madame Renaud? Már fél órája, hogy értekültem. Épp most jön fel az ösvényen a fiával. Rendben van, Egyszer azonban csak egy jöjjön be. Máshol tisztelgett és eltűnt, egy perc múlva azonban megrend Madame Renaudval. Itt van a hölgy, jelentette. Zsiró előre jött, és Kurtán köszöntötte. Erre asszonyom. Előtte ment, majd hirtelen félreállt. Itt van a meggyilkolt férfi. Ismeri.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 Madame Renault emel fejjel lépett ki az ajtón, a nap ezüstös fürtjein, most Csekronó következett, ő sem ismerte az embert, modora nyugodt és természetes volt, zsíró dör mögött. nem lehetett tudni, hogy a megelégedettségtől, vagy az ellenkezőjétől, ismét behívta másant. Itt van a másik is, igen uram, akkor hívja be. A másik Madame dobrő volt, nagyon fel volt háborodva és hevesen tiltakozott,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 Látja ezt, asszonyom, mondta, miközben feléje közeledett. Megengedő, hogy megvizsgálja ma társait? Az asszony sikoltva hátrát és halálsápat lett. Esküszöm, hogy ön téved, rikácsolta. Semmit sem tudok a büntéről, sem erről, sem a másikról. Bárki állítja is hazudik. Istenem, mi csináljak? Nyugodjék meg, asszonyom, mondta zsíró hidegen. Az ideig senki sem gyanúsította önt, minden esetre azonban ajánlom, hogy nyugodtan és minden további komédia nélkül válaszoljon kérdéseimre. Kérdezzen, uram, felelek. Nézze meg jól a halottat. Látta már valaha? Madame Dobroly közelebb hajolt egy kicsit, az arca is visszanyerte régi színét. Látott, érdeklődéssel nézett le a halottra, majd a fejét rázta. Nem ismerem. Olyan természetes hangon mondta ezt, hogy lehetetlen volt kételkedni szavainak őszinteségében. Zsiró rövid fejbólintással elbocsátotta.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 Az ajtó kicsepódott, a vizsgálóbíró, a jegyzőkönyvvezető, Monsieur Bex és a doktor léptek be. Hát ez már csak ugyan hallatlan, M. Zsiró, kéltött M. Már megint új bűncselekmény? Hát sose fogunk ennek az ügynek a végére jutni? Itt valami mély lappang, Ki az új áldozat? Éppen az az, amit senki sem tud megmondani, uram, felelte Zsiró. Nem ismert rá senki sem. Hol a halott? kérdezte az orvos. Zsiró félreállt.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 Ez az ember legalább 48 órája halott, hanem régebben. Elképedve bámultunk egymásra.